Euskararen asteari buruz hitz eginen dugu izan ere gaur bertan hasiko da euskararen aste hori hemen Berrio Zarren horretaz guziaz hitz egiteko hementxe gure estudioetan daukagu jokin hiri goien kaixo jokin egunon... Egunon, egun jon Tira, ba, besterik gabe, hasiko gara Euskararen asteaz e, mintzatzen, izan ere gaur bertan hasiko da, aipatu dugun bezala, ekitaldi polit batekin, ez da, gaur agerriatxaldean e, bidio emanaldi bat izanen dugu. Alaxe, e, joan den irailaren hogeita e, Euskararen aldeko agerraldia egin ginoen, eta agerraldi ura bideoz e, grabatu gineen. Mm -hmm. Hortaz, ba, e, azken esketxe izanik, bideoaren azken esketxa, aurreko esketxekin batu eta gaur bide osoa aurkeztuko dugu arratsaldeko zazpietan kulturgunean. Beraz, gaur kulturgunean, bideoaren aurkezpena bada, baitu gugoak ikusteko nola gelditu zen, e, jende asko ketzekielako, bueno, zera de montrari dira hauek hemen eh, grabatzen, batzuk mo, mozorretuta eta, No, gaur ikusiko dugu, ez, gaur argituko da misterioa. <risa> bai, bai iragarrezak ez, ozer, baina, bai, misterio guzi argituko da geroa arratxaldeko zazpietan, gainera gauza interesgarri esiamare izan datz, e, gaur ere aipatuko baitu, hain baien ez ezagunak diren, Euskararen inguruko berriozarko mugimenduak, eta zera egin daiteke Euskaraz berriozaren, beraz, usteut oso interesgarri izanen dela, bideoari buruz, zolik e, eran, e, uraren zikloa uhum. eta Euskararen bilakaera historian alderatzen dugula bideoan eta uste dut emaitza ona izan dela. Tira, ba, hori gaur retxaldean ikusiko dugu eta horrek ere bideoarekin batera bueno, ba, perspektiba osoa izan dugu Euskararen asteari buruzkoa eta, bueno, ba, Berrio harren Euskaraz egin eitezken kontu guziei buruzkoa, baina aurrera eginez, biar ere, mm, ekimen interesgarria daukagu, arra txaldez, e, ba, Euskara klaseak eskaineko direlako. Alaxe, bai, Euskal Herria plazan, Lantzeluze parkean eta Emailen plazan, e, Euskarazko klaseak doakoak, e, eginen ditugu, eta beraz, hainbat... E, e, irakasle, esperientzia handiko irakasleak harituko dira e, dinamikak jartzen eta, bueno, ez E, lehenbiziko klasea ematen bai e, bide nabar animatu nahi ditugu euskarazio zer dakitenak urbildaitezen eta lagundu ditzaten deus edo gutxi ez dakiten horiek mm -hmm. eklaseoetan hartzen. Mm -hmm. Beraz, e, bueno, deialdia zabalik dago mundu guziari, ez euskaraz ezakienari eta ba, bueno, ba, ba, dakiten ehi ere ba, lagundu dezaten eta nahi duen oro joan daiteke e, eta zuzenean hor eseri plazan eta, eta eskola hori jaso edo nola, edo nol baiten eman behar du, edo... Eza, ez da izan ikan eman behar, e, bai, e, aipatu zunbezala, edo nor joan daiteke, eta seiatuko gara nahiko haulkien amaten, <laughs> guziendako tokia izan dadin, baina bai, e, horrela lortuko dugu Euskaldunen partez, e, nolabaiteko laguntza e, ikaste prozesorretan erdaldunak bideratzeko. Ederki, hori, aste artean, arriatxaldeko zeiter erdietatik haitzinera... Urriaren 3 asteazkenean Arriatsaldean ere Arriatsaldeko zazpietan, etan hitzaldi bat Iñaki arena. Hala xe, leitzarra etorriko zaigu, leitzar famatua Iñaki Perurenaren harri jasotzailea eta bueno, Iñakiri buruz bakizue Harriak aparte, ba, historia eta bueno, aktore eta bai. bertze kontu batzutan ibiltzen dela. Eta hitzaldi hain zinteresgarria eskeniko dugu, harri eta herri izenekoa. Eta guk Euskara taura alderatzen dugun bezala, berak ekasontan, mm -hmm. harria eta herria ez alderatuko ditu. Eta baita inbat pasarte historiko eta kultura, kirola, nolauztartzen diren Euskararekin. Mm -hmm, oso interesgarria, Iñaki Perurena bera ere oso interesgarria delako, eta bueno... Etan e, Euskal Herrian errenazimenduko nazimenduko gizonik bada, hori perurena izan daiteke ez, Orotariko ekimenak antolatza ditu lako, eta denetarik egiten dakielako. Eta tira, hori xe beraz, asteazkenean izanen duguna, ostegunean, urriak lau, arratxaleko seietan, ba, aurrentzako jokoak eta alakoak ez? Hoi E, pilota partidak batetik e, beraz e, berriozarko e, ba, pilotaren inguruan mugitzen diren pertsonak e, e, etxafeta, txafeta pilota eskola oroarreta eh nahi dugu ez, eh lantzeluze plaza nola paite soilik e, e, kulturan e, mm, batzuek aipatzen dute kultura kirola antzita eta guk uztartu nahi dugu gozia, uste dugu kirola ere badela kulturaren parte eta hortaz egunetako bat eskaini nahi genion e, kirolari eta hortaz pentsatu dugu nagusiendako pilota partida kantolatzea e, mm -hmm. bueno, erritarra izanen da ez da izanen pilota partida seriosa e, bi pertsona edo lau pertsonen artekoa, baizik eta puntuan edo jokatzia e, jende gehiagori ba, aukera emateko eta berzetik aipatu zunbezala aur jolasak, ba E, beraz, e, izanen dira, batetik pertsona batzuk frontoian, pilotaleikoen, eta berze batzuk parkean jolasian. Ederkit, hori ostegunean. E, Ostiralean, agriatxaleko zortzi terdietan, mm, jende, askori, jende asko gustuko izanen duen ekimena, triki, kantu, poteoa, hori e, kulturgunetik hasita ez? Ala, xe, zortzi tardietan, bai, eginen dugu bira herrian, E, iru lau oztatutan, ibiliko garata, bai, e, nahi dugu, bai, e, azira batean e, trikiti doinuak eta eta hori e, mm, sekarriketan, bai, e, kale jira ginez, eta bide nabar e, kantuz, e, kantuz, mm -hmm. e, gure lagun pampin ekarriko baitu bere powerpointa, eta <laughs> Eta, bueno, hori irakurrita hainbat kantu, kantu izanen dugu, kantagai, eta, bueno, nik uste gote, ba, besta polita izan daiteke. Bueno, kantuak, poteoak aurrera egin kantu gehiago, ez, dakaso? <laughs> Behar badatu notik kanpo, baina bai. <laughs> Ederki, hori hostia lehan, eta, ba, larun batean, izanen e, dugu, larun bate izanen dela, Euskalaren Azteko, egun handia edo, behintzatze, egitarau mardulena daukana. Galaxe, bai, eh, ba, bai... Ez ez ez, ikusten ari gara ekimen daudela eta ez dakigu nondik hasi ere ama eh, adibidez badaude aurrio lasak eta lakoak ez da? Bai, jakina larun batak eskaintzen du aukera gilego eh, eh. Astegunak baino ernaitote lanegunak izaten diela gehienetan, mm. eta e, betiere la, larun batetan antolatu alduzu egitarau e, zabalagua. Kaso honetan aipatuzun e, bezala gerdian aur jolasak, txokoak, jinkana, mural bat egin nahi dugu, beraz e, horrekin hasiko gara horlako animazioarekin. Ordubietan, arratsaldeko ordubietan bazkaria zain dugu. Baskari oso herritarra ipatu behar da, prezioa aitzmerkea dela. E, amar euro nagusiendako eta bortze euro e, aurrendako. E, gero arratsaldeko la, lauretan dantzaldia, xut taldearekin, beraz e, animazioa beti ere dantzaldik idatua. Eta uste dut oso polita hita eutela. E, Seietan berriz, mintzoromoa. Hori, e, ia zegin ginuen eta... A, Arras esperientzia polita izan zen. E, hor jendea elkartzen da euskaraz solasteko eta e, modu interesgarri batez lau gairen inguruan, arituko da jendea eta uste dugu aukera polita dela, enbat jende zagutzeko. Mm. Eta e, ba, euskaraz zehoz ere egin nahi duen arendako ba, urbilda din eta ba, e, elkarre zagutzeko bai. Mm. Gero arratsaldeko sortzitan e, musika ebiltaria, hori e, prestatu da, beraz e, karrikaz karrika ebiliko gara musikarekin. E, bedratzitarritan afaria, e, erranda iteke autogestionatua zizkamizkekin egin dela, uh -huh. eta e, gabeko e, amartarritan konzertua izan da eta kontzertua horreindik ezakigu norkioko duen ode... e, Nik ez an, Antolatu dutenek badakite baina nik ez takitez e... bueno, Hemen ere ez du jartzen suborsatzen dugu talde sorpresa izanen dela <laughs> <laughs> Hemen e, kartelean behintzat eta gitarra ez horreindik ez egoen argi norkioko zuen baina e, seguruenik e, ba, giro paregabea izanen da gaueko amarte erditatik aurrera ere e, Aipatu duzu e, bazkarirako txartelak e, amar euro eta bost euroko prezioa izanen dutela, horiek e, non ditugu salgai edo non eskuratu daitezke? Mila esker, Jon, galderagatik. <laughs> Beraz, e, bai salgai izanen ditugu herria eta kalaberri ostatuetan, eta bide nabar e, arrozalin e, lore den dan, eta ekia ekodendan. Eta nahi duenak ere izanen du eskuragai zarrera auzalorra eka euskaltegian. Mm -hmm. Bueno, ba, ez dagoa itzakiarik... E, bazkari horretara ez prezioa merkea delako, eta ia, ozein tokitan eh, eskura gai dagolako, eh, Euskararekin eh, zer duten puntuetan behintzat eh, bai. Baina, oraindik ba beste ekimen bat, eh, aipatu ez duguna, igandean izanen dena, eh, eta amaiera emanen diona Euskararen asteari, amabietan ez da? Uhum, ala, xe, peraz, eh, goizeko, bueno, eguerdiko, ordu horretan, bai, eguerdiko amabietan, E, euskaraz bizikletaz eh dugu mm -hmm. hortaz eh lantzeluze parketik abiatu eta mm, asmoa da berriozarren egitea bira bat eta eh euskararen aldeko mezua zabaltzea eta jakina al alden neurrian eta eskatzen da, e, ba, azaltzen den txerrindulariak euskaraz egin Euskara zein dezan. Mm -hmm. Beraz, e, bizikletaz ere ba, euskaraz egin daitekela forogatuko duzue eta hor ere sekulako giroa izanen da, eguerdikoa mabietatik aurrera hori datorren igandean. Horixe beraz, Euskararen asteak e, emanen e, diguna, hor antolaketan lanetan hainbat talde ibilizarete, aurreko edizioetan e, bezala. Mm, konta iguzu, nortze ze kolektibo talde, ze taldez elkarte dezabiltzate hor atzean? Bai, hortaz, antolatzeile gisa e, talde batean elkartzen gara, iz, e, izan gaitezke zei, amar pertsona edo e. gehiago ez, eta arruntean izaten da e, zorroka Euskara elkartearen inguruko jendea, bai, hau e, salorraekako irakaslea gehien bat, baina baita ikasleak ere, eh? Mm -hmm. E, mendialdea guraso elkarteko kide, e, mendialdea bigarren eskuntzako guraso taldeko kide batzuk, eta bide nabar e, gaztea esanbladako zenbait kide. Beraz, e, betiere e, euskaltzale diren e, pertsonak hurbiltzen ur, dira horrelako antolamenduetara, eta hori ba, izaten da taldetsoa, ez, e, batzutan jende gutxiago bertze batzutan jende gehiago, elkartzen baikara ia hu da osoan. Mm -hmm.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 Gauza, xamurria izanen, alako egitara huo paro bat antolatzea, aste oso bateko, bueno, ba, Euskararen aste bat antolatzea, eta jendeari hotse egitea, eta lekuak reservatzea, eta lakoak, E, ze burua uste izaten dituzu antolaketalanetan? Bai, bai, bai, izaten dira burua usteak. Eh? Irri eta malko, bai, netik <laughs> izaten da. Bai, bai, koordinazio handi isamarrea behar da. Bereziki, eh, lehenbiziko egunean aurkeztu nahi balin baduzu, bideo bat, bideo eh, grabatzeko antolatu behar balin baduzu, alako euskararen aldeko agerraldia beraz, bai, buru handiak izaten dire, denak doakoak, mm hori -hmm. eh, aipagarria da, uratzen, eh, berriroa, aipatzen dute, gudalak e, diruz laguntzen digula, eta oso gaude, baina hemen e, lanik handiena e, burondatezkoa da, mm -hmm. e, jendean hitzek hartzen par, du parte bai antolaketan, baina gero e, laguntzen, ekitaldi zehatz, desberdinetan, e, eunkapertsonak mm -hmm. e, hartu du parte, eta bai bai, uste dute ekimen kolektibo gisa oso esperintzia berazgarria dela. Mm, Gaina, bueno, iaz, izan genuen, Eh, novedadea Lipdab de la Coori, eh, arriakasta handia zuen, oi hartzun handia ere bai, eh, bueno, edabideetan eta hainbatetan e, ikusi ali izan genuen. aurtengoan beste bideo bat e, grabatu duzu, ezakita aurrekoaren arriakasta izanen adote duen ointzat, e, jendeak beintzat parte hartu du honetan ere, ez? Grabaketan e, eta zuek gogoa ere jarri duzue. Bai. Ba e, ongi aipatu duzu, bai uste dut biletan parte hartzea oso polita izan dela, hori bai desperdindu behar da formatoa. Beraz e, Lipdaben e, e, gauzak dinamikoagoak gerta daitezke, eta orain grabatu dugun bideoan e, behar bada. Eta ez da suertatuko hain dinamikoa, baina bai kontatuko dugu hainbaten dago ez ezagunak diren berrizarko kontu batzuk Euskararen ingurukoak, eta uste dut merexi duela bideo hau e, poliki ikustea. Eh? Zeren badira pasarte batzuk, historian kokatuak, eta baita gaur egongoak, e, pista batzuk eskaintzen dizkigula edo dizkigutenak, ba... Euskararen inguruan eta bilakaeraren gure, herriaren bilakaeraren inguruan, e, ba, zertxo baita gilegoiak iteko. Dira, mm -hmm, ba, e, hori da Euskararen astearen e, inguruan aipa dezakeguna momentuz, oraindik ez baita hasi, gaur, erratxaldean esan dugun bezala E, gaur asiko da e, gogoratuko dugu gaurko itzordu hori a jatsaleko zazpietan e, bideoaren ba, aurkezpena eta egitasmoen e, guztien aurkezpena ere izanen da kulturgunean e, beraz e, hori esan da jokin hiri goen esker gurean izateagatik, e, Euskararen astearen ingurukoak aipatzeagatik sorteon <laughs> datozki zuen e, ba, e, ekimen hoiekin guztiekin eta urgingorara arte. Eskerrak Berria Zarri eta Surion